من مراتب الدين واهل احسان. ذكرنا أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والاحسان. الإحسان. و... الإحسان. الركن الوحيد. ركن واحد. ركن واحدة. وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. مراقبة. نعم عبادة المشاهدة عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. المرتبة, الثانية, إنه... راك, <tip> jadi tingkatan islam itu ada tiga, yaitu islam iman dan ihsan dan ihsan itu memiliki satu rukun dan dari satu rukun ini terbagi menjadi dua tingkatan yang pertama yaitu ibadah musyahadah yaitu mempersaksikan Seolah-olah dalam, dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah ibadah rohbah dan ibadah kecintaan Kemudian yang kedua adalah merokobah Iaitu ibadah pengawasan Iaitu ibadahnya disertai dengan rasa takut Dan kita tidak akan mendapatkan derajat yang kedua ini Sebelum kita melewati derajat yang pertama Janganlah mereka melupakan kitab. Boleh melupakan, awaklah. Antara. Matanya di kitab. Melupakan kitab. Mana yang dikenalinya syarat salat? Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat solat? Ah, kawan. Ada yang tahu syarat, -syarat Ayuh, salat? Ya. Nah. Hanya. Ayo.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 اخوه sekarang jangan dulu menulis Insya Allah nanti rawat kemudian ya coba بعد الدرس, ya, ya, setelah pelajaran al syart al awal islam nعم syarat yang pertama adalah islam ka idza salla al kafir hal salatuhu sahiha am batila bila aref yarf' isba idza salla al kafir hal salatuhu sahiha am la jika salat kafir, hal salat sah yang dia tahu, dia angkat Jika seorang yang kafir dia melaksanakan salat, apakah salatnya bisa diterima atau sah? Yang tahu, angkatkan tangan. Nah, Abu, nah, tak, tak yubaleh. Ya, nah, tak yubaleh. Kalimun, terjemah tidak diterima. لا يقبل شيء طيب ترجم هذا حتى اسم tidak diterima طيب لماذا لا تقبل صلاه الكافر اي mengapa salatnya orang kafir tidak diterima ya eh karena ya. syarat dari syarat shalat Islam طيب Hunak manuuc shalih nase Allah Sallam, gafir mu shrk, yatufl pahul al quboh, yadgoh gair Allah fi malakdin alilillah, yazbph li gairillah, yastayid bi gairillah. Hala salatuh, fathilah. Iden, ahm syrt min hadi syruth, syrt al awal, wahwo al islam. Nah, jadi di sana ada orang-orang yang mereka melaksanakan solat. Akan tetapi mereka tawaf di sekeliling kubur. Mereka meminta kepada selain Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT. Dan ini tidak diterima ibadahnya mereka. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatannya orang-orang musyrik. Awal ma yu'mar al kafir. Hal... Awal ma'amar bil kafir, as-salah, awal siyah, awal khitan. Ya. Pertama kali yang disuruhkan kepada orang-orang kafir, apakah sholat atau khitan atau apa? Man lazi yu'mar bil kafir, awal ma yu'mar bihi al kafir. Man lazi yu'mar bil kafir, awal ma'akum. Ya, namp? Awal yang diajukan kepada Tauhid Allah. Diajukan kepada Tauhid Allah. Jadi Allah enggak memerlaba berkhitan, walau tu memerlak meri al kafir. Awal yang diajukan kepada Tauhid Allah. Jadi yang pertama kali diserukan kepada seorang kafir, iaitu Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menyuruh kepada mereka salat, tidak menyuruh kepada mereka berhijab. Akan tetapi yang pertama kali kita serukan kepada mereka Adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini syarat yang pertama Iaitu Islam Al-Aql Al-Aql Falausalla Al-Majnun Naam yang kedua adalah akal. Kalau seandainya seorang yang gila melaksanakan solat, mahkum salat al-majnoon sahih amla. Apa hukum solatnya orang-orang yang gila, sah atau tidak? Nampak. Jika salat al salat sahih atau batal? Tidak sah. Tidak sah. Kalau salat al-sakran Salatu Sahihah mula. orang yang mabuk kalau melaksanakan solat. Nah. Jadi si orang yang mabuk melaksanakan solat itu tidak sah solatnya. Ida'atu Sahih salat al Majnoon, wa min babi awal asyikaran. Nama. Jadi seorang yang gila, begitupun seorang yang dia mabuk salatnya tidak diterima tidak sah. Naam, syarat ketiga. Al-Islam wal aql wal tamyiz. Naam. Adapun tafriq bainal asya. Adapun syarat yang ketiga yaitu at Adapun tamiz kata saya tadi yaitu bisa membedakan sesuatu. Ka idzakan يفرق بين الاشياء يعرف انه هذا ماء وهذا نار تقول له اجلس يجلس قم يقوم, يقوم فهذا اذا كان يميز بين الاشياء فصلاه صحيحه والا فغير صحيحة. نعم. Ya. bisa membedakan bahwasanya ini air atau api kemudian disuruh duduk dia duduk atau ber, disuruh berdiri dia berdiri dia bisa membedakan maka salat orang seperti ini ini sah Nah, fahal tesp salat yang kecil Apakah salatnya anak kecil sah atau tidak? Man yang ada? Fahal tesp salat yang kecil Salatnya anak kecil sah atau tidak? Siapa yang mengetahuinya? Tesp salat kecil, salah. Naam. Allah yaftah alaik. Idza kan yumayyiz fa salatuhu sahiha. Idza yumayyiz yufarriq bain al-ashya' fa salatuhu sahiha wa illa fa salat baatila. Naam. Ya. Jadi kalau ditanya apakah salatnya anak kecil itu sah, maka jawabannya harus Ditafsir Yaitu kalau kita bilang bahwasanya salatnya sah, itu tidak benar. Kalau kita mengatakan salatnya tidak sah, ini juga tidak benar. Maka kita harus mentafsil. Yaitu bahawa salatnya anak kecil yang sudah mu'mayis yang bisa membedakan sesuatu maka salatnya sah. Adapun anak kecil yang belum mu'mayis yang belum bisa membedakan sesuatu maka salatnya itu tidak diterima. Itu syarat yang awal Islam. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah akal. Kemudian yang ketiga adalah kemizat tafrik bina al dan yang ketiga adalah tamyiz. Wa fil ghalib ibn sab'a sanin mumayyiz. Dan secara umum kalau seseorang sudah mencapai umur 7 tahun maka dia dikatakan eh, sudah sampai kepada mumayiz Naam. Syarat ketiga al-islam wal aql wat tamyiz wan niyyah. Naam. Kemudian yang keempat adalah niat. Al-Niyya adalah yang berkata sebelum menyebabkan Allahumma yang saya tahu yang saya menyebabkan pada hari ini yang menyebabkan 25 dan ke-25 di syahr kada pada hari ini salat al-asr pada saat al-rabi'ah di tawqid kada apakah ini atau tidak jika anda ketika dia melaksanakan sholat dia berniat melafazkan niatnya saya sholat di tempat ini pada jam ini di, misalnya dengan imam si anu dan lain sebagainya intinya dilafadzkan apakah ini sah atau tidak nعم nعم la ya sih la mad dalil ala an an niyah mahallaha alqalb wattlafudz biha bid'ah انيه محلها القلب والتلفظ بها بدعه نعم apa dalilnya bahwa niat itu berada di dalam hati dan melafazkan niat itu adalah perbuatan bidah ah. dalilnya mad Ma dalil ala anna انيه محلها القلب والتلفظ بها بدعه نعم الله يفتح عليك يقول حديث في الصلاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء فكبر ولم يقل له فقل اللهم نويت ان اصلي في هذا اليوم كذا وكذا صحيح نعم jadi dalilnya adalah hadis seseorang yang rusak di dalam solatnya Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut setelah melaksanakan solat, kata Rasulullah, ya, diajarkan untuk melaksanakan solat. Kemudian eh, di situ kata Rasulullah SAW, Jikalau engkau hendak melaksanakan solat, maka sempurnakanlah budimu, kemudian bertakbirlah. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan di sini talafus atau mengucapkan niat wakadzalik qawl an-nabiy alaihi s man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa pula hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia mengadakan suatu perkara baru dalam agama kami ini maka tidak diterima na'am idzan islam wal aql wat tamyiz wan niyyah na'am jadi sudah empat kita mengetahui syarat-syarat salat -syarat Yaitu Islam, yaitu sudah dewasa, kemudian berakal dan niat. Nama. Al-Islam, al-Aqal, al-Tamiz, al-Niha. Nama. Rafa' al-Hadath. Ini yang khamis. Rafa' al-Hadath. Yang Al-Hadath al-Akbar, al-Hadath al-A'shar. Nah. kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan hadas. Dan hadas yang disebutkan tadi Syekh ada dua, hadas yang besar dan hadas yang kecil. Fa lawa salla wudu. Maka nahkum ala salat man salla bighair wudu. Nah, seorang yang dia salat tanpa wudu, bagaimana kita menghukumi salatnya? Nah, menya zikr la jika salat bukan wudhu, macam hukum salat? Ya. Salatnya seseorang yang tidak berwudhu, apa hukum salatnya? Nampak. Ya, tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak. Tidak. Salat bukan wudhu, tidak sah salat. Tidak, tidak sah. Tidak. Nampak. Nah. Baik. Jika salat wahai janabah misalnya, تصح ام لا تصح؟ nah. Jika dia salat dan terdapat padanya janabah. Tidak sah juga. الا تصح لا بود من رفع الحدث الاكبر والاصغر. الحدث الاكبر يكون بالاغتسال يرفع والحدث الاصغر nah. okay. Jadi salatnya seseorang yang dia hadas besar Begitupun yang hadas kecil ini tidak diterima. Adapun hadas besar ini bisa dihilangkan dengan apa? Dengan mandi wajib. Adapun hadas kecil bisa dihilangkan dengan apa? Dengan berwudu. Naam. Setelah hadas. Izalatul najasah. Naam. Ya, yang berikutnya menghilangkan najis izalat an amada menghilangkan izalat an najasah an 3 asya' an albadan na'am ya menghilangkan najis itu ada tiga yaitu thowb dari badan kemudian pakaian wal dan tempat idhan la min izalat an najasah an 3 badan wa buq'a jadi tidak boleh tidak menghilangkan najis itu terdapat pada tiga, yaitu badan, pakaian, dan tempat. Kalau Shallaw ala badannya najis, atau ala thobe atau fi makan najis, nah, jika law dia solat dan di badannya atau pakaiannya atau tempatnya ada najis, fasilah sahih atau batil, maka wajib ala azalat najasa, maka solatnya sah atau rusak rusak. Naam, man yadhkur li? Tasah wala tasah? Siapa yang bisa menyebutkan? Sa'a atau tidak? 'Ala tidak sah. La Akuahdh azzinah fi salat. Nama. Iaitu menutup aurat yang berikutnya, iaitu menutup aurat atau disebut dengan disebut dalam Al Quran akhduzinah, iaitu mengambil pakaian. Balaurat shalata. Dan aurat itu ada tiga. Aurah maghlafa. Yang pertama aurat yang besar kemudian aurat yang ringan dan aurat yang sedang jadi aurat ada tiga aurat yang besar yang sedang dan yang ringan dan aurat yang besar ia aurat al mar'al hurra al baligha yaitu auratnya perempuan perempuan atau wanita keluar daripadanya laki-laki kemudian merdeka yaitu bukan seorang budak kemudian yang ketiga sudah dewasa yaitu keluar darinya yaitu masih kecil maka dia menutup aurat Semua badannya kecuali wajahnya Dan jika ada seorang ajanib Itu bukan mahrumnya ketika dia sholat Maka dia harus Menutup semua badannya Sampai pun wajahnya Ini aurat yang mughaladah Atau aurat yang besar Dan aurat yang mughaladah Adapun aurat yang ringan, auratnya laki-laki men 7 tahun ila 10 tahun. Dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Yasturu al-farjan faqat. Maka dia menutup apa? Menutup kemaluannya saja. Wa al-mughalladha wal-mukhaffafa aurat mutawassita. Selain aurat yang besar dan aurat yang yang ringan, maka semuanya itu aurat yang sedang. العورة المتوسطة يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العتيقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. Aurat yang sedang maka dia menutup apa? Menutup dari pusarnya sampai kedua lututnya dan disunahkan baginya untuk apa? Untuk menutup kedua pundaknya dan mengambil pakaian yang lebih baik. Man y'id li hadha al-aqsam ath Siapa yang bisa mengulang pembagian yang tiga ini? Pembagian menutup aurat. Ah, akhwana, man y'id li hadha al-aqsam ath-thalatha? Naam. Aura. al awal al-awrah al-mughalladha. Naam. Almerah albalighah. Erfah sotak. Almerah albalighah. Merah alhura e al e albalighah. E. Se Teks dalam bahasa Indonesia. Alawal perempuan dewasa merdeka semua semua tubuhnya kecuali wajahnya. Kalau lewat kalau ada laki-laki ajaib Ajnabi maka dia menutup wajahnya. Nama. Tukuti kulle wa al tukuti jami' albadan illa wajah. O dengan sebelah tukuti wajah. Nama. Ya, jadi tadi aurah mughallazh itu aurat yang besar kalau uh, dia melaksanakan salat tadi perempuan kalau dia melaksanakan salat dia harus menutup seluruh badannya kecuali wajahnya akan tetapi kalau ada yang datang yang bukan mahramnya maka dia menutup seluruh badannya sampai pun wajahnya. Atsani mukhaffafah aurah mukhaffafah yastur al-farjan wa huwa al-dhakar Empat sembilan tahun, sepuluh tahun. Nampak anak laki-laki umur 7 sampai 10 tahun, yaitu kedua kemaluannya yang depan, yang belakang. Okay. Baik. Ketiga, yang awrah Mu'tawassithoh yaitu selain dari Mu'tawassitha le'adaman al-mugllaf al-mukhfafa yastru min al-sura ila al-rukuba ma'astihbab setra al-ataqin wa ahd kamil azina fi al-salaah. yaitu selain dari dua yaitu mugllafah dan mukhfafa, menutup. Dari pusar sampai lutut Dan disunahkan menutup dua pundaknya Dan juga disunahkan juga memakai pakaian yang bagus Naam Baik. Naam Dukul al-waqt Al-Islam Wal-aqil Wal-tamiz Wal-niyah wa al hadath Wa-izalatan izalat najasa wa al awra Wa-dukul al-waqt Naam Ya, jadi yang berikutnya adalah masuknya waktu. Jadi yang sudah kita pelajari apa? Yaitu Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz, Meniat mengangkat hadas, menghilangkan apa? menghilangkan najis, kemudian menutup aurat, kemudian yaitu masuknya waktu. Hal yasah an yusalli as-salat qabla al-waqt? Apakah seseorang sah salatnya? Dia melaksanakan salat sebelum masuk waktunya. Naam. Ya sah wala sah? La sah. jadi salatnya tidak sah. Yaani al'an zarajna Jika, an nusalli salat al-fajr, hal sah eh, nusalli al'an salat al Jikalau kita ingin salat fajar sekarang ini, apakah salatnya sah? tentu tidak sah awhal yasah annu akhir shalatul maghrib ila shalatul fajar dan apakah sah kita mengakhirkan salat maghrib sampai di waktunya salat uh, subuh la ya, bu an tusalli fi waqtiha jadi tidak sah karena apa karena kita harus melaksanakan salat tepat pada waktunya sudah masuk waktunya na'am Istiqbal al-qiblah. Ya, yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Hal ya istiqbal al-qiblah fil fariidhah aw fil naafilah? Apakah dia menghadap kiblat pada salat fariidhah atau salat Nafilah Naam. Salat-salat sunnah. Hal ya istiqbal al-qiblah fil fariidhah aw fil naafilah? Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. يستقبل القبلة في الفريضه وفي النافله كذلك نعم يعني منhadap قبلت yaitu pada salat-salat yang diwajibkan dan salat-salat sunnah وفي الناfila, وفي الناfila, وفي وفي nah. jadi kita tidak boleh tidak yaitu ketika salat harus menghadap kiblat baik itu dalam safar maupun kita sedang bermukim lakin in shalla nafilah fis safar Pihth tujehat berdada atau berrahila atau kereta atau kereta, faham? Salat sahijah di nafila. Amah Farihah, labuh dari istibah al qiblah. Nah, adapun seseorang yang melaksanakan safar, yang melakukan perjalanan, perjalanan jauh, maka boleh baginya apa? Melaksanakan salat itu tanpa menghadap qiblat, yaitu sesuai dengan arah apa? Sesuai dengan arah mobil atau arah kendaraan. Boleh. Bagi seorang yang dia safar melaksanakan solat nafilah itu apa tanpa menghadap kiblat dan menghadap sesuai apa arah mobil atau arah kendaraan. Nah, intinya terhadap syarat. Iden, berapa syarat? Berapa syarat? 9 Aduh, ada hari. Nah. Ya, jadi syarat syarat salat itu ada sembilan Nah. Al-Islam pertama Islam al-aql kemudian berakal at-tamyiz at-tamyiz at-tafriq bainal ashyah tamyiz yaitu bisa membedakan sesuatu raf'il hadath raf'ul hadath raf -hada al-akbar wal asghar. Yeah. Niat, mahal al qalb, bertelefus, biha baje. Kemudian niat yang berada dalam hati dan melafatkannya itu adalah bid'ah. Kemudian mengangkat hadas besar dan hadas kecil, menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Menutup aurat atau mengambil pakaian dan terbagi menjadi tiga istiqbal al-badan wal buq'a wath-thawb kemudian menghilangkan najis dari badan pakaian dan tempat istiqbal al-qibla fil fariidah qiblat baik pada salat-salat fariidhah atau salat-salat nafilah wa fil hadhar wa dan pada keadaan dia safar ataupun dalam keadaan mukim illa idha sallan nafilah hayt tawajjahat bid-dabbah war-raahilah Tasyahhul Salat, حيث wajat bidadab. Nama. Kecuali pada solat nafilah yang sedang melakukan safar, maka boleh baginya solat tanpa menghadap kiblat dan solatnya harus apa? Harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan arahnya mobil atau kendaraan. Walakhir, dhuul al waktu. Nama. Dhuul waktu. Nama. Sahara. Nah. Batalah. Ya. Kamudian. Menyegi dari syarat. Naam 1 1. Erfa' sawtak, erfa' sawtak. Naam, khalli ada 9. Yang pertama turutuhu 3. Naam, yang pertama Islam. Al-Islam. Yang kedua berakal. Wal 'aqil. Yang ketiga tamyiz bisa membedakan. Wa Yang, yang keempat niat. Wanita mahalah hati, bertulafuz biabid'ah. Tujj dari hadis. Rafa al hadis. Rafa al hadis yang terbesar. Tujj dari najis. Ah. Izzat najis. Izzat najasah? Kenapa? Menutup aurat. An al buqa, al badan, Masuk waktu salat Wah. Masuk waktu salat Dukul waktu. Dukul waktu menghadap kiblat pada pada salat wajib dan salat sunnah ketika mungkin. Qiblat bil hadr bil Berikutnya, Pak. Ya. Si yang sisa apa, Pak? Yang sisa yang tersisa salat-salat sudah semua saya. Bilal. 9. Naam, Pak. Naam, ajlis. Man yu'id Ya, yang bisa mengulangi الإسلام والعقل الإسلام والعقل والتمييز النية والنية النية فتح الله عليك اجلس من يعرف خانا هؤلاء يعد كلهم نعم الإسلام والعقل والتمييز والنية ورفع الحدث والحدث الأكبر والأصغر إزالة النجاسة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 dan ini adalah yang paling terpentingnya dari, surat, dari syarat dari syarat-syarat yang kita sebutkan karena setiap amal, setiap amalan yang dilakukan oleh hamba itu tidak akan terkabul, tidak akan diterima kecuali dengan syarat yang pertama ini. Naam, as-thani. Dirakal. Al-aql. Fahala tushh shalat al-majnun? Apakah salatnya yang gila diterima? La. La tushh. Hal tushh salat as-sakran? Apakah solatnya yang mabuk diterima? Tidak. Tidak sah. Tapi betul. Ketiga, tamiz. Al tamiz. Hal sah solat yang kecil? Apakah solatnya orang yang kecil, anak kecil diterima? Bisa dibedakan jadi dua. Apakah dia berakal apa enggak? Gitu. Di apa dulu? Jikaan yumayz, syufarak bana al ashiyah, fasilatu sahiha. Widaqil mumiiz, tidak sah. Nampak. Jadi Ketika ditanya solatnya anak kecil sah atau tidak, maka harus ditafsir. Kalau mu'mayyis sudah bisa membedakan sesuatu, maka solatnya diterima. Kalau tidak mu'mayyis tidak bisa membedakan sesuatu, maka tidak diterima. Naam. terus niat. Al-niyya mahalha al-qalb at-talaffuz biha bid'ah. Nampak. Kemudian niat dan niat tempatnya itu di hati dan melafazkannya itu adalah bid'ah. Naam. Kemudian hmm, suci dari hadas besar. dan terkecil. kalau suci dari hadas besar, maka suci dari hadas kecil. Kalau suci hadas besar, maka suci dari hadas kecil. Kalau suci dari hadas besar, maka suci dari hadas kecil. Kalau suci dari hadas besar, maka Kalau suci dari hadas besar, maka suci dari hadas kecil. Kalau suci maka suci dari hadas kecil. Kalau suci suci dari hadas najis di badan pakaian dan tempat. Izalatun najasah 'an al-badan wal buq'a wal thawb. Shalla fil hammam. Salat di WC. Hal yahsah? Apakah sah atau tidak? Ya. La yahsah lianhu najis. Ila badan najis tidak sah, tidak sah. Jadi tidak. Wa huwa yalbas libas najis. Ya dia salat dan di dalam pakaiannya ada najis diterima tidak, atau tidak? Baik, nعم بعد. Terus pada waktunya. Pada sudah tiba waktunya waktu salat. Betul ya. al-waqt. Kalau salat قبل الوقت atau ta'ammada khiraj as-salah 'an waqtiha lighair 'udhr. Maka salatnya Kalau salat sebelum waktunya atau dia sengaja Mengeluarkan waktu dari solat tertentu, maka solatnya itu batal, tidak diterima. Nah, menutup aurat. Setra ya, al-aurat, akh dzina fi salat. Menutup aurat atau mengambil pakaian ketika solat. Uzakarnan al-aurat tiga, mugalah, mukaffah, muto'ashta. Dan aurat itu ada tiga, yaitu mugalah yaitu aurat yang besar. Kemudian yang sedang dan yang ringan. dan aurat yang besar atau mughalladhah, al yaitu perempuan merdeka dan dewasa. Dia menutup semua badannya kecuali wajahnya. Wal mukhaffafah, adapun yang ringan, aurat az-dzakar ibn sab' sanin ila 10 yaitu auratnya anak kecil dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Yastur al-farjan, maka dia menutup apa? Menutup kemaluannya. Dan selain yang mughalladh yang besar dan yang ringan, maka semuanya itu masuk dalam apa? Dalam aurat yang sedang. Yastur min as-sura ila ar-rukbah ma'a istihbab satr al-'atiqain wa kamil az-zina dan aurat yang sedang ini dia menutup pusarnya sampai kepada kedua lututnya dan disunahkan baginya untuk menutup kedua pundaknya dan mengambil pakaian dengan yang lebih baik nah. ada satu lagi Menghadap istiqbal al-qibla labud min istiqbal al-qibla fil farigah ou fil nafila wa fil syafar ou fil hadar illa idha salla nafil haith tawajjahat bid dabba wal raahila wal qitar wal sayyara wal baakhira fal salaah sahihah nafil wa idha kanat yang terakhir tadi yaitu menghadap kiblat yaitu baik dalam salat fardh wajib maupun salat sunnah baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim akan tetapi seorang yang melaksanakan safar melaksanakan perjalanan maka boleh baginya untuk apa? untuk sholat tanpa menghadap kiblat. dan dia sholat yaitu apa? yaitu sesuai dengan arah kendaraan, tidak boleh arah yang lain, sesuai dengan arah kendaraan dan adapun sholatnya orang melaksanakan sholat faridah atau sholat wajib maka tidak sah baginya dalam keadaan apapun salat menghadap tanpa eh, tanpa menghadap kiblat tidak sah salatnya man yadzkur li arkan as-shalat siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun salat man yadzkur li arkan as-shalat al-baqiya ma ala alanan Ya, yang sisanya bagaimana? Subhanallah. Teman-teman. Faqat wahid alladhi ya'rif arkan. Naam. Al-awwal. Awal an-niat. An-niat telah kita syarat shalat, ikhwan. Jadi niat sudah kita sebutkan dalam syarat. Man ya'rif arkan as-shalat. Man ya'rif ya arkan as-salat? Naam. Isalhum. Ya, siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun salat? Naam. Yang pertama, berdiri ketika mampu. Idza la bud min al-qiyam fi salat Al awal al qiyam ma al qudra. Jadi yang pertama berdiri bagi yang mampu dan seorang yang melaksanakan solat tidak boleh tidak dia harus berdiri. Al qiyam ma al qudra rukun min arkan al salaf al farida. Nah berdiri di dalam melaksanakan solat ini adalah merupakan rukun salat farida. Kalau salat jalisan al fariidah wa huwa 'ala qiyam fa as-salat baatilah fa sayyirun alladhi yamlaksana salat salat dalam keadaan duduk dan dia mampu untuk berdiri maka salatnya batil atruk al kitab lakin yashih an yusalli an jalisan wa 'ala qiyam wa ya'khudh qa'im akana lakin bagi yang melaksanakan sholat nafilah boleh baginya untuk apa? untuk duduk duduk dan adapun pahalanya itu seperdua dari yang berdiri jadi rukun yang pertama dari sholat iaitu berdiri bagi yang mampu Bagaimana kita mengetahui bahasanya dia mampu berdiri dalam solat atau dia tidak mampu berdiri di dalam solat? Jika kan, مشلول مقعد فهذا عاجز عن القيام يصلي جالسا. Ya, jika dia eh, tidak mampu, misalnya apa eh, badannya itu mati, tidak bisa berdiri, maka salat sesuai dengan kemampuannya. Au yastati'an yaqum alam shadid hatta la yakhsha' fi salatihi. Fahadha yusalli jalisan kadhalik. Jumriyan seorang yang dia mampu untuk berdiri akan tetapi sangat berat, sangat susah untuk berdiri. Maka boleh baginya untuk apa? Untuk duduk. Naam, ya, Jadi ini rukun salat yang berikutnya yaitu berdiri bagi yang mampu. Naam, yang berikutnya apa? Takbiratul ihram. Yani qaul Allahu akbar. Naam, 'indal dukhul fi shalah, ya tumu unjukkan Akbar ketika hendak melaksanakan salat. Taib. Fi al-fardh au fi an-nafilah takbirat al-ihram rukun. Takbirat al-ihram, rukun fi al-fardh au fi Apakah rukun dalam salat fardh atau salat nafilah? Mani ya a'rif? Siapa yang tahu? Al-Takbirat al-Ihram rukun Fil Faridah atau Fil Apakah takbirat ihram Rukun dalam Salat Faridah atau Sunnah? Fil Faridah Wafil Nafilah Nabi Jadi Dalam Salat apa? Salat Faridah Juga Salat Nafilah Salat Sunnah Lakin Al-Nafilah istatih Sini tidak berhubungan Al-Nafilah Nah, akan tapi solat nafilah dia tidak mampu untuk solat sepenuhnya. Kalau terak takbiratil haram, ya. Kalau nistiqi anatukis salatil kulia, atruk takbiratil haram yang ini nafilah. Hal tasyih salatuna amliah. Jadi seorang yang melaksanakan solat nafilah pada asalnya tidak wajib bagi dia. Kemudian orang yang melaksanakan solat nafilah ini kan solat nafilah tidak wajib bagi saya.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 Orang yang melaksanakan sholat nafilah Yang walaupun pada dasarnya itu tidak wajib baginya Akan tetapi ketika Dia mengatakan bahasanya Saya mau sholat nafilah Kan tetapi saya tidak Melaksanakan takbiratul ihram Maka ini sholatnya tidak sah yeah. Kalau dia hendak melaksanakan sholat itu Kalau mau melaksanakan sholat Hendaklah engkau bertakbiratul ihram Atau tidak Tidak usah kamu melaksanakan sholat Jangan sampai engkau dianggap sebagai orang-orang yang bermain-main mempermainkan agama ini. Naam. Membaca suratul Fatihah. Qira'at suratul Fatihah. Ya. Yang berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Mata yaqra suratul Fatihah. Ya. Kapan sesek orang membaca surat Al-Fatihah? Naam, hal iaqra fil ula aw fil thaniyah? Apakah dia membacanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua? Apakah dia membacanya pada saat solat farisah atau solat sunnah? Qiraat fatihah rukun melaksanakan solat. Laki mana tukar? Ya. Nah, membaca surat al-Fatihah ini adalah rukun dari solat. Akan tetapi kapan dibaca surat al-Fatihah? Mana yang ada? Naam. الفاتح, ya. Qiraat Al-Fatihah rukun. Ya. Qira- baca surat Al-Fatihah itu rukun adalah rukun. Di Fariya dan Nafila. Di Fariya dan Nafila. Ya. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun pada salat Fariyah, Nafila. Di kedua, dan di rakaat. Pada rakaat yang pertama, rakaat kedua, dan pada setiap rakaat. نعم في كل ركعة إذا في الفريضة وفي النافلة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة ولا بد كم آية من الفاتح يقرأ كل الفاتح كاملة إذا لابد بد أن يقرأ الفاتح كاملة مرتبة بأياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها ولا يترك منها شيء نعم jadi surat al-fatihah tadi kita sudah sebutkan itu adalah rukun dari solat baik itu yang melaksanakan solat faridoh maupun solat sunnah dan surat al-fatihah ini dibaca pada setiap rakaat rakaat pertama rakaat kedua dan pada setiap rakaat dibaca dan membaca surat al-fatihah apakah bisa ditinggalkan sebagian? Ia itu tidak, harus dibaca semua, tidak boleh dipotong dan di dalam membaca surat al-fatihah itu harus teratur, harus teratur. Kemudian tidak bisa juga menghilangkan huruf satu huruf dalam surat al-fatihah, begitu pun bacaan harakatnya itu harus tepat, tidak eh, boleh bolong-bolong. Lakin -bolong. in a'drak al-imam raq'a, yarq'a. وتسقط عنه الفاتحة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحسب هذه الركعة نعم. akan tetapi walaupun surat Al-Fatihah ini wajib rukun dalam solat akan tetapi ketika dia mendapati seorang imam dalam keadaan rukun dalam keadaan ruku maka boleh baginya untuk langsung ruku tanpa membaca Al-Fatihah. nah ruku. ثم الركوع. kemudian yang berikutnya apa? yaitu ruku. naam Al-i'tidal Al-i'tidal Wal-rafah al Mena ruku' Naam Kemudian i'tidal Dan bangun dari ruku' Naam Assujud Thumma as sujud Al-adha Assab'a Kemudian sujud Di atas Anggota uh, Badan yang tujuh Naam Duduk di antara dua sujud uh, Tahiyat awal Naam uh, Jelus Baina Thumma Baina sujud Sujud atas 7, then the lifting from, then the sitting between the two. Yes. If the sujud atas 7, then the lifting from, then the sitting between the two. Yes. sujud di anggota badan yang tujuh itu rukun, kemudian bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Yes. The last salam. Kemudian tertib di dalam rukun-rukun tersebut. Saya s'alul, mada'a kultu? Entah, apa yang saya katakan? Akhir sekali. Baiklah, saya jelis. Entabih. السجود على الوظعه سبعه والرفع منه والجلسه بين السجدتين ثم الترتيب فلا صح ان أولا ثم بعد هذا نعم. dan tidak sebagainya dia sujud duluan kemudian dia rukuk karena dalam melaksanakan salat itu harus tertib auqab امامك انت ايه اوقو نعم اعد خليه يعيد يا دي ulang rukun-rukunnya ya. al yang awal menar kan shalah diam al-qiyam ma al-qudrah takbirat al-ihram qul kemudian yang berikutnya takbirah al-ihram al thumma qiraat al-fatihah kemudian membaca al-fatihah thumma ruku kemudian ruku' thumma rafa' minhu Kemudian bangun dari ruko. Semasa sujud al-sabah. Kemudian sujud dengan anggota badan yang tujuh. Wal-qiyam sujud Bangun dari sujud. Wal-jalsa min Duduk di antara dua sujud. Wal-tertib. Tertib. Wal-tumannina dan tumannina. Kaif yārif annahu tumān fi salatih? Bagaimana seseorang mengetahui bahawa dia sudah tumannina di dalam melaksanakan solat? Tahu rafatumannina bniyati bdtkra wajib filrukun. Ya. Jadi diketahui kalau dia sudah tumanina dalam solat, yaitu dengan mendatangkan zikir yang wajib di dalam rukun-rukun solat. Ya ini filsujud. Kalau dia berkata Subhanallah Al A'la, filgalibanutman. Ya. Seorang yang sujud, ketika dia mengucapkan Subhanallah Al A'la, maka itu sudah dikatakan seorang yang tumaninah dalam solatnya. Kemudian yang berikutnya adalah Tasahud yang terakhir Kemudian duduk untuk tasahud akhir Kemudian salawat Ibrahimiyah Dan dua taslim Siapa yang bisa mengulangnya? نعم الأول القيام شيء. القي مع القدرة قراءة الفاتحة تكبيره الإحرام يا رجل تكبيره الإحرام قراءة الفاتحة. تكبيره الإحرام. ثم rukuk. Tamma ruku'. Ai tidak. i'tidal. Ba'da nah. Rukuk. Kemudian i'tidal. Yang berikutnya, tamma sujud. Ana adha'u Sujud nah. di atas anggota anggota badan yang tujuh Tamma uh, bangun dari sujud du duduk di antara dua sujud. Arfa'u min sujud wa i'tidalu sujud Naam. Bangun dari sujud. Tammajisa baina as-sajdatain. Kemudian duduk di antara dua sujud, then Tumaknina, at Tumaknina, and tertibnya al arkan. Kemudian Tumaknina dan tertib di antara rukun rukun, then Tasahud akhir, at Tasahud akhir. Kemudian yang berikutnya Tasahud akhir, membaca salawat Ibrahim. Waljoloslah dan duduk untuk Tasahud akhir. Wassalamul Nabi, alaihi salatu wasallam, salawat Ibrahimiyah. Kemudian Salamat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keselamatan. Salawat Ibrahimnya dan dua salam. Nama. Man yait? Arkan salat. Man yait arkan salat? Khabar. Siapa yang bisa mengulangnya lagi? Nah. Belalang Indonesia. Pertama. Berdiri atas kemampuan. Yang kedua. Ia ya. <coughs> ya, mawar. Nah, arfasodul. <coughs> Pertama berdiri uh, sesuai kemampuan. Kedua, uh, takbir atau ihram. Takbir atau ihram. Yang ketiga, wa ruku asber. Bagi takbir atau ihram. قراءة الفاتحة. الفاتحة. نعم. ثم ركوع. ثم الركوع. والاعتدال بعد الركوع. يا إخوان. نعم. ركوع والاعتدال بعد. والاعتدال. ثم سجود. سجود على رضى السبعة. نعم. ثم الطمأنينة. في الترتيب والطمأنينة. الترتيب. الترتيب. وجل سهبينا.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 Ya, berdiri bagaimana pada salat faridoh atau sunnah. Al-quyam al-qudra. Rukun min al-kan salat fil-faridah uh, atau fil-nafila. Faridah. Nama. Berdiri. Apakah itu rukun pada salat faridoh atau salat sunnah? Dalam salat faridah. Fil-faridah. Amma lo salan nafila. Jalisan, fakih salat sahih, lahirkan ia. Ambil nafas al-Qa'im. Yeah. Jadi rukun ini terdapat pada solat fardh. Adapun solat sunnah dia bisa duduk, akan tetapi pahalanya seperdua dari yang berdiri. Al al Bagaimana mengetahui mampu ketika, ketika mampu untuk berdiri? Namp. Mana yang tahu? Siapa yang yang tahu? Bagaimana ya, tahu al-Qudra dalam solat? Bagaimana tahu bahawa ini adalah mampu berqiyam dan ini tidak mampu berqiyam? Kalau dia cacat atau lumpuh sehingga tidak mampu berdiri, maka tidak wajib berdiri. Allah ya. tidak mampu berqiyam di kuliah, dia berbaring. Tidak kita mengetahui dia tidak mampu berdiri, yaitu misalnya badannya itu apa? Itu artinya tidak mati mati sebelah atau bagaimana, dia tidak mampu berdiri. Maka ini tidak wajib baginya untuk berdiri. Aw yaqdiru ala qiyam lakin yatihi alam syadid hatta la yakhsha' Atau dia mampu berdiri akan tetapi dengan susah payah, bahkan bisa mungkin memudharatkannya. Naam, ba'da hadha Al al ya, F F -um Qiraat Al-Fatiha atau Takbirat Al-Ihram? Membaca Al-Fatiha? Takbirat Al-Ihram, dalam Faridah atau dalam Nafilah? Dalam Kila Ihimah? Takbirat Al-Ihram, dalam Faridah atau Nafilah? Ya. Baik. Kemudian, Qiraat Al-Fatiha, dalam apa rakaat? Dalam setiap rakaat, di kuliah rakaat. Kemudian, membaca surat al fatihah pada rakaat apa saja? yaitu pada setiap rakaat baik itu pada sholat-sholat yang sirriya, yang tidak dijaharkan atau yang dijaharkan begitu pun baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan bermukim dia membaca surat al-fatihah semuanya kemudian tersusun dalam ayat-ayatnya kemudian kalimatnya begitu pun huruf-hurufnya dan harakat al-fatihah dia tidak meninggalkan sedikitpun dalam surat al-fatihah inilah iza adraka al-imam rakihan yukabbir wa yarka wa taskut anul fatihah fi hadhil hala fakat Kecuali, siapa yang digugurkan untuk membaca Al-Fatihah, yaitu seseorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka boleh baginya untuk langsung ruku, tanpa membaca Al-Fatihah. Naam. Kayif tu'araf at-tuma'nina? Bagaimana mengetahui tuma'nina? Kapan seseorang dikatakan, sudah tuma'nina? Kayif tu'araf at-tuma'nina? Naam. Apabila seorang tersebut sujud di dalam sujudnya dia membaca Subhanallah Al Aala. Nah, Surah Al Jakan Masa ya. lebih sujud. Be an yaqool azkir al wajib. Allah a'fiqhalek. Nah. Jadi, kapan seorang dikatakan sudah tumanina, yaitu seorang yang dia sudah mendatangkan zikir yang wajib dalam rukun. Man yazkir li wajibat al salat. Siapa yang bisa menyebutkan wajib-wajib salat? واجبات الصلاة نعم من يذكر لي واجبات الصلاة نعم يا أخي تقدم قرب علينا شوي خلي تقدم كم واجبات الصلاة واجبات الصلاة نعم الأول الله يفتح عليك جميع التكبيرات عدى تكبيرة الإحرام Nعم. Iya. Wajib, wajib salat. Yang pertama adalah semua takbir selain takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram rukun. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Yani takbirah rukuk, takbirah sujud, takbirah rafa' min as-sujud misalnya. Nعم. Seperti apa? Takbir ketika ruku takbir ketika sujud, takbir ketika bangun dari sujud. Ini semuanya adalah wajib. Nعم. Ya. Iraatu Subhanu Rabbi Azim. Kauul Subhan Rabbil Azim. Di Rukugh Mera ya, Wajah. Ini adalah wajib. Kemudian perkataan atau zikir Subhan Rabbil Azim ketika ruku satu kali. Ia labud, ia jib ali. Di Rukugh, ia kauul mera wajah. Subhan Azim. Jadi wajib bagi seorang yang salat. Ketika dia ruku, Yaitu untuk membaca Subhana Rabbil Azim Walaupun sekali Kemudian dia menambah Sesuai dengan yang datang dari hadis Rasulullah SAW Kemudian eh, seperti apa? Seperti dia menambah Pada bacaan yang keduanya tersebut Itu dia ulang Subhana Rabbil Azim Dia baca dua kali atau dia mengatakan subuhul qudus dia tambah dengan itu atau dia mengucapkan subhanak allahumma wa kemudian perkataan sami'allahu liman hamidah bagi imam dan yang sholat sendirian dan perkataan rabbana walakal untuk semuanya untuk imam yang sholat sendirian والma'mum. begitupun yang ma'mum ثم يزيد بما ورد l rabbi al hamd l rabbi al hamd misalnya nعم qul subhan rabbiyal ala la wahidah qaul subhana rabbiyal a'la fi sujud marra wahida ya. kemudian perkataan subhana rabbil al a'la ketika sujud satu kali iaitu ini wajib na'am qaul rabbighfirli ala qal marra wahida qaul rabbighfirli marra wahida bainas kemudian ucapan rabbighfirli di antara dua sujud na'am tashahhud al kemudian tashahhud awal يعني اذا كانت الثلاثيه ورباعيه كالمغرب او العصر begitupun solat yang 3 rakaat, rakaat seperti solat asar ataupun maghrib naam خلاص والجلوس له kemudian duduk untuk tasyahud awal ayat al-julus li-tashahhud al-awwal fataha al naam Tiba, sekarang yurajgu lana hadi syarat, al-arkan, wajibat, fi al-muzakkirah, ma'as sunan, mewujudah, insya Allah, fi al-matuiyah, dan nsel ganha, thumna nutubq syif al-salat al-Nabi S.A.W. bade 4 jam, i.e. 5:00 dan 5:05, insya Allah. Jadi, lakunya yurajgu ha, labud min al-matuiyah. Jadi, ya kalian, dulu, diulang dulu pelajarannya yang tadi kita sudah pelajari. Nanti syekhnya akan menanya antum semua. Kemudian setelah itu insyaallah kita setelah itu kita akan belajar tentang tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh tadi meminta antum untuk mengulangi pelajaran tadi di kitab apa, atau di durusul muhima yang sudah dibagikan. Wallahu ya, a'lam jadi kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.